Ох, тепер, тільки тепер, над усе тепер. І нема іншого тепер, крім тебе. І тепер твій пророк. Тепер і навіки тепер. То будь же тепер. Тепер, бо немає іншого, як те, що тепер. Так, благаю тебе. Тільки тепер і нічого іншого. Іде ти, іде я, іде те друге. Не питай, не треба питати. Є тільки тепер. І ще й назавжди. Благаю, назавжди, тепер і нічого іншого. І тоді він сказав у голос, бо все те було в нього тільки в думках, і досі він мовчав. «О, Марія, я кохаю тебе, і я дуже тобі вдячний!» А Марія відповіла, «Мовчи, краще мовчимо!» «Ні, я мушу тобі сказати, бо це дуже важливо!» «Зайчику!» А коли вона міцно пригорнулася до нього і відвернула голову, він тихо запитав, «Боляче, зайчику?» «Ні», – сказала вона. «І я теж вдячна тобі за те, що знову була в блаженстві». Потім вони лежали поряд, тихо торкаючись одне одного всім тілом, ногами, стегнами, грудьми, плечима. Тільки Роберт повернувся так, щоб знову бачити свого годинника, і Марія сказала які ми з тобою щасливі? Так, сказав він, нам з тобою дуже пощастило. Спати вже нема коли? Тепер уже скоро почнеться. Ну, тоді давай встанемо і з'їмо щось. Гаразд. Слухай, тебе щось тривожить? Ні. Справді? «Тепер уже ні». «А раніше тривожило?» «Так, недовго». «Я нічим не можу допомогти тобі?» «Ні», – сказав він. «Ти вже і так мені допомогла». «А ти про що? Це було для мене?» «Це було для нас обох. В цьому ніхто не буває один». Ставай, зайчику. Треба вдягатися. Як мало ми знаємо з того, що нам треба знати. Я б хотів, щоб попереду в мене було довге життя, а не смерть, яка чекає мене сьогодні. Бо я багато дізнався про життя за ці чотири дні. Куди більше, ніж за весь час доти? Я б хотів дожити до глибокої старості й мудрості. А цікаво, чи можна вчитися безмежно? Чи для кожної людини існує межа пізнання? Мені здавалося, що я знаю багато такого, про що я насправді нічого не знаю. Я б хотів... Мати попереду більше часу. «Ти мене багато чого навчила, зайчику», сказав він по-англійському. «Що ти кажеш?» «Що я багато чого від тебе навчився». «Ой», – мовила вона, «Тож ти вчений, а не я». «Вчений», – подумав він. Я володію тільки крихтами науки, самими тільки крихтами. Шкода, якщо я помру сьогодні, бо тепер я вже дещо знаю. Цікаво, а чому ти навчився дечого саме тепер? Тому що брак часу загострив твою сприйнятливість? Брак часу – дурниця. Тобі вже слід було б це знати. Я прожив ціле життя у цих горах, відколи прийшов сюди.